За селом побудували стані для худоби. До них приліпили всяк-так зведену комору для зберігання зерна та кімнату для кухні. Почали забирати худобу в тих, хто записався у комуну. Короби ревуть так, що на все село чути. Звикли до своїх господарів, а їх замкнули в один великий корівник. Коні більш витримані та терплячі, зносять хвилювання майже мовчки. Напевно, незабаром худоба Чорножукових опиниться теж там, у суспільній власності, і також буде страждати, згадуючи теплі домашні стайні, запашне сіно, турботливі лагідні руки господарів. Марно сподіватися на щось інше, бо нещодавно Лупіков зі своїми шавками обійшов по двірі всіх одноосібників. Усе переміряли, перерахували, переписали, зрозуміло і без слів їх підготували до розкоркулення, а то й виселення. Залишається питання часу коли? Не менш болючіше, кого? Нехай би голову родини Чорножукових виселили або заслали на північ, а інших не чіпали. Павло Серафимович іноді вже шкодував, відписавши частину землі та господарства молодшій донці, несвідомо записавши її також у вороги радянської держави. Що буде з нею, якщо вишлють з домівки? Вона аж не виживе. А зі старою немічною матір'ю? А з гордієм? дітьми. ми. Невже підніметься рука Відібрати все у родини, де є малі діти. Чи для кому ніяк нема нічого святого? Іноді приходять думки, що, можливо, краще тим, кому Бог не послав дітей. Невідомо, що сталося б із дітьми Федора, якби вони у нього були. Павло Серафимович підвівся з ліжка. Камінь замість подушки нестерпно намуляв вухо. Чоловік підійшов до вікна. На дворі суцільна непроглядна темінь. Точнісінько така ж як і на душі. Дрімались зажурені хатки, село погрузло, заплуталось у поветині нових подій та нововведень, і не можна було щось зробити, щоб не порушити цю поветину, яку сплели нові люди своїми паперами, наказами, законами та гаслами. І лише ніч давала час для відпочинку та роздумів. Павло Серафимович почувався так, ніби перед ним зачинилися всі двері, залишивши його у кам'яній брамі, де немає ні вікон, ні дверей, лише порожні холодні стіни. Зашморг. Лупіков ще не до кінця зрозумів роз'яснення, які їм дали на початку лютого, коли знову отримав нові. Тоді, на початку місяця, на нараді, він занотував вислови доповідача про неправильну політику тих, котрі покинули справу колективізації та сконцентрували свої зусилля на розкуркуленні а далі він стиг записати таку цитату. Політика партії складається не з голого розкуркулення, а з розвитку колгоспного руху, результатом і частиною якого є розкуркулення. Не до кінця втямивши, як діяти, повернувся Іван Михайлович з наради, на яку їздив разом із парторгом. Куртіло попросити пояснення у Кузьми Петровича, але це б підірвало його власний авторитет як керівника. Тож Іван Михайлович вирішив вдома на свіжу голову ще раз перечитати свої нотатки. Чим довше вчитувався у вирази, тим більше знаходив протиріч, які викликали нерозуміння наказів. Кілька днів Лупіков пережовував, перетравлював кожне слово, намагаючись багнути накази. Потім вирішив проводити надалі розкуркулення, і паралельно створення нового суспільного господарства. Сама доля йому послала нагоду показати рішучість. Виселення однієї родини Чорножукових мало вселити страх перед владою. Потрібно було діяти жорстко, щоб довести куркуля. Пощати не буде. Прийшов кінець кровопивцям. За розрахунком Івана Михайловича, розкуркулення Федора пройшло за всіма законами. Показово, що мусило дати поштовх для тих одноосібників, які ще вагалися. Але ж ні. Тільки одна родина, злякавшись неминучого виселення, принесла заяву. Та й то лише тому, що мала багато неповнолітніх дітей. Наступним на показовому розкоркуленні мав бути Павло Чорножуков. Лупіков уже прийняв для себе рішення. Якщо Павло не буде чинити супротив і віддеся в колгосп, то може лишитися жити у селі. Хай би жив у будинку доньки або в хаті зі своєю старою. Треба ж показати терпіність радянської влади навіть до куркулів. Іван Михайлович вже й день намітив, коли нагряне до Павла Чорножукова але напередодні його знову запросили на нараду в область. Спочатку присутніх детально ознайомили зі статтею товариша Сталіна «Головокруження від успіху», яка була опублікована в газеті «Правда» 2 березня. Сталін це суди перегинний про прийнятті селян у колгосп. Йосип Віссаріонович у своїй статті визнав порушення принципу добровольності вступу в колгосп, поклавши усю провину на членів комісії із розкрукулення, розкривши їхні зловживання. Вказавши на недоліки, товариш Сталін залишався категоричним щодо куркулів, підкресливши, що кулака треба ліквідувати. Лупікові саму усередельно записував за доповідачем і парторгу наказав записувати. У перервах між засіданнями він підходив до однопартійців, які жваво обговорювали нову статтю Сталіна, прислухався до кожного слова. З усього почутого зробив висновок – не потрібно приймати радикальних рішень, принаймні зараз. Треба дати куркулям спокій і більше приділяти уваги організаційним питанням, підготуватися до посівної кампанії. Вже наприкінці дня я їх, їх поодинці викликали в кабінети, де сварили за перегинання палиці та попереджали про особисту відповідальність. Що ж, Павлу Чорножукову пощастило, поки буде сидіти у своїй норі. Втім, потрібно й надалі вести роз'яснювану роботу серед населення. Нехай потихеньку, помаленьку, але ж лишуть заяви. А нариватися на гнів керівництва не має ні сенсу, ні бажання. Якщо товариш Сталін прийняв таке рішення, то воно є правильним. Чи може бути якийсь сумнів?» Варя щойно вийшла з хати бабусі, як у двір, пропхався спочатку величезний клонок, а за ним Ольга. Жінка кинула оберемок сіна, перетягнутий мотузками. На прочищену від снігу доріжку видихнула «Лезі до перла». «Куди ти його тягнеш?» – усміхнулася Варя, побачивши загекану сестру, якої повні щоки розчервонілися і стали схожі на два стиглі помідори. «Спочатку дай попити», – попросила сестра. «Ходімо до хати», – запросила Варя. «До мене чи до батьків?» – спитала вона, бо бабусина хатинка тепер була посередині, по один бік – будинок батьків, по другий – Варі з Василем. «До батьків звичніше», – відповіла Ольга. Олю, пообідаєш з нами?» гостинно запитала мати. «Лише водички поп'ю», відказала донька. «Ти так рідко до нас заходиш?» – злостиво дорікнув батько. «А коли мені ходити?» – сказала Ольга, випивши повний кухоль води. «Мої старі, як удома щось зробити, у полі працювати, чи дітей глядіти, так одразу немічні, так волі. А як на роботу в колгосп, то біжать, як коні. Попереду табонамій Іван, а вони за ним. Як вранці почули гармоніку Михайла – Кидають ложки і, як голий у баню, спішать на роботу. Чи їм там медом намазано? Кажуть, хліб заробляти йдемо. Своє поле віддали, тепер на чужому будуть працювати. Побачимо, що зароблять. Може, стільки, що й у комору зерно не поміститься. Дві корови віддали в колгосп. Одна з них тільна. Я впала, коли корів забирали. А її ноги чіплялись, репетувала. «Не віддам, та хто мене слухав?» Як згадаю той день, мороз по шкірі. Залишили нам одну корівку. Діти за день то молоко поп'ють, то я сиру краплю їм зроблю. А старі прибіжать ввечері додому, їх по глечиках заглядають, ще й невдоволені, питаються. Ти за день усе молоко попила ледащо? Це я ледащо? З ранку до вечора на ногах? Тебе не женуть на роботу, поцікавився батько. Вже не раз приходив до хати Лупікоу. «Хоче, бачите мене на роботі?» «А ти що йому?» «Кажу, забирай до себе моїх дітей, нянче їх, а я піду на роботу», – усміхнулась Ольга. «Нікуди мені подітись. Прийде весна, піду на ну. А зараз куди метешся?» – запитала Варя. «Чули, як цілими днями ревуть колгоспні корови? Чужу шкотину шкода, а там дві мої корівки». Не ходила туди, щоб не бачити їх. Щоб вони відвикли від мене. Щоб не обливалося серце кров'ю. Та оце не витримала. Зайшла подивитися, як вони там. Ой, Лишенько, що я побачила? Бідні корівки померзли. Під ними солома підстелена, як для кошеняти. Чиясь корівка вивихнула ногу і лежить напівмерзла. Калюжі своєї сечі. Я побігла по людях. Склали чоловіки. Чоловіки у корівнику сяку таку грубку нанесли дров, то ж тепер топлять. А що ж голова колгоспу? Для чого його вибирали? І він в усьому слухається Лупікова, а у самого замість голови капустина на плечах. Каже, Лупіков сказав, що незабаром прийде весна і на дворі буде тепліше. Я йому на те. А якщо твій заков скаже, що весна не прийде, то її не буде? «Стоїть, як телепень, очі на мене вирячив, Що з нього візьмеш?» «Жаба, вона і є жаба. В селі ж виріс і не розуміє, що до весни всі корови подохнуть. Тож тепер із жінками носимо худобі і солону, і, сіму, і сіну, і сину, або худі стали, як скелети». «Докерувалися», – зауважив батько і скорушно похитав головою. «То я піду», – сказала Ольга. «Як там, Олеся?» – поцікавилась мати. «Ми до неї навідуємося». Але ж часто не будеш ходити, коли Ониська постійно вдома. Вдень на роботі в колгоспі, а прийде додому, то й у печі потухло. Уся робота на ній. Добре, що з дитинства до праці привчена, то ж у хаті Все прокрасила своїми вишитими рушничками та скатертинками. Тільки живуть там свині, дівчина прибирає, а вони за нею паскудять. Та ще й Ониська, коли не жреться самогону, Ходить ночі на чистеньку постіль. А прати кому? Олесі. «Чоловік хоча б жаліє?» – запитала мати. «Хто зна?» – стинула плечима Ольга. «Мені не жалілася». «Дай то Бог!» – мати перехрестилась на образи. Ольга пішла, перехопивши через плече в яскусіна, і лише тоді в зізналась. «Мені Олеся жалілася, що Йосип не дуже чемно з нею поводиться». Коли тверезий, то ще контролює себе, а коли вип'є? Він зійняв на неї руку, сердито запитав батько. Не б'є, але стосанів дає, відповіла Варя. Я з ним поговорю. Не треба, тату, попрохала Варя. Ви можете себе не стримати, тоді лиха не збудешся. Я попрошу Василя, нехай з ним побалакає по-чоловічому. Гаразд зітхнув батько. Тільки той. «Обережно, нехай», – додав згоду. Непевність уже виснажила Павла Серафимовича, тож коли у хвіртку постукав палицею бандурист Данилу, дуже зрадів. Від кого, як невідвічного мандрівника, можна почути усю правду? Чоловік одразу ж гостинно запросив Данила з поводарем до хати, почав частувати стравами. травами. Дуже хотілося Павлу Серафимовичу розпитати про останні новини – поки люди не почнуть сходитись. Але погодився безтримано, бо Надія пропонувала гостям то паріжки, то гарбузову кашу, то сир з молоком. З особливою ніжністю жінка пригощала хлопчика, він ще сирота. Коли Василько наївся, вона повела його скупати, перевдягти та випрати одежину, поки хлопча буде спати. Краще їй на годи-годі було чекати, тож Павло Серафимович підсів ближче до бандуриста і наголосно повів розмову. Данило одразу дав відповідь на питання, яке останнім часом не давало йому спокою. Павло Сарафимович ніяк не міг зрозуміти, що змінилося і куди поділися запов'язані Слупікова. Розповідь бандуриста про статтю Сталіна, головокружені от успіху, трохи все прояснила. «Повсюди притихли активісти», – підсумував Данило. «Не лише у вас. Наразі дали спокій господарям одноосібникам». «Спокій чи передишку?» – запитав Павло Сарафимович. Мені здається, що тут тимчасове затище. Згідно зівказівками згори, колективізація повинна закінчитися восени 31-го року, або у крайньому разі навесні 32-го. Не можу знати, які ще закони напишуть, але щось-то буде. Проте це моя особиста думка і не більше. «Розумна ти людина, Данило», – зауважив Павло Серафимович. «Сліпий, а знаєш і розумієш, набагато більше, ніж деякі зрячі. У твоїх словах сама істина». І як тобі це вдається? Хіба очі можуть все побачити? Усміхнувся бандурист У довгі сиві вуса, що звисали донизу. Покликана істинного кобзаря нести людям правду. А я стільки подорожую з різними людьми, спілкуюся, Стільки всього наслухаєшся, що й всього не розкажеш. Правда, є бандуристи, що можуть лише за строни смикати Та гроші збирати. Я не стих. Ось за зиму на циганю грошенят, а навесні нову криничку за підкопаєвкою зроблю. Я вже місце запримітив. Ідеш, поцікавився чоловік. Як вийти на дорогу, що веде в Росію, починається ліс. Десь посередині лісу є гарна місцина. Навколо густішає ліс, мандрінику устає лячно, бо ніде, ні душі. Ще ліворуч кам'яне скеля, ніби виросла з-під землі. Так ось, щоб людині було нелячно та не самотньо серед густягавани лісу, щоб не лякала скелі, біля неї буде криничка.